Godmorgen og velkommen til YouInvestor Det er mandag den 7. november, og i denne udgave af morgenhederne skal du høre om en investeringsstrateg, der anbefaler, at du rykker rundt i porteføljen. Så skal det handle om amerikanske aktier, som kan stige efter midtvejsvalget. Derefter skal vi høre lidt om, at europæiske energipriser, som slår rekord trods hjælp fra regeringerne. Du lytter til YouInvestor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Du skal sørge for at rykke rundt på porteføljen. Det påpeger senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank. Defensive aktier har klaret sig godt i år, sammenlignet med andre typer aktier herunder cykliske aktier. Men det gælder om at udnytte den rotation i markedet, forklarer han. Du må som investor ikke glemme din portefølje. Det er det allervigtigste i et marked, der er negativt. Det værste du kan gøre er bare at gemme den væk og ikke tænke på det siger Lars Skovgaard Andersen. Det rigtige har i 2022 været en definitiv tilgang, hvor du som investor satser på selskaber, der tjener penge, selvom økonomien ikke bulrer dig ud af. Det dækker typisk over selskaber, som sælger noget, som vi altid har brug for, f.eks. For mad, medicin og elektricitet. Defensiv aktier kan sagtens falde, men falder ofte mindre, forklarer Lars og Gorg. Lars Andersen. Derfor skal du som investor også kunne sælge en faldende defensiv aktie, for at kunne købe en, der er mere attraktiv, påbejer han. Du skal kunne tage tabet i en defensiv aktie, og så lægge dig i en anden aktie, som er endnu bedre. Det besværlige er, når vi oppe i hovedet skal kunne acceptere et tab og sælge en aktie, der er faldet, men, det, men du skal kunne tage et tab og altså sælge din aktie, for at kunne vinde mere et andet sted, udtaler Lars Skovgaard Andersen. Danske Bank-strategen understreger dog, at det altid gælder om at passe på ens egne penge, både når aktierne stiger og når aktierne falder. Så skal vi videre til USA, hvor amerikanske aktier kan stige efter midtvejsvalget. På Wall Street sidder man nok og holder godt øje med resultaterne fra det amerikanske midtvejsvalg, Aktierne kan reagere positivt på resultatet, det skriver Bloomberg. Ifølge meningsmålingerne står demokraterne til at miste flertallet i mindst et af de to kamre i den amerikanske Kongres. Det vil markederne reagere positivt på, fordi det vil opdele magten mere, siger Kim Forrest, investeringschef i Bokeh Capital. En splittet magt vil være godt, fordi intet vil blive gennemført i de næste to år, hvilket vil nedbringe usikkerheden. Selskaberne har nemmere ved at operere, når republikanerne har magten i kongressen under en demokratisk præsident, siger Kim Forrest. Og det er i morgen tirsdag den 8. oktober, at amerikanerne går til stemmeurnerne. Så skal vi tilbage til Europa. Europæiske energipriser rammer rekord på trods af hjælp fra regeringer. Europæiske husholdninger bruger flere penge end nogensinde før på el og naturgas. Det kan man læse hos Bloomberg News. Den gennemsnitlige gaspris på tværs af EU og Storbritannien var næsten 18 cent per time i oktober. Det er det dobbelte af prisen i samme måned sidste år. El i husholdningerne er steget med 67 procent, så en time i gennemsnit koster 36 cent. Det sker på trods af, at regeringer i EU har brugt 550 milliarder euro over det seneste år på at beskytte husholdninger og virksomheder fra stigende energipriser. Uden denne hjælp havde prisen nok været endnu højere, understreger direktør for en finsk energikonsulentvirksomhed Philip Lewis. Det ville der har ramt i Europa i oktober, var en lettelse for både borgere og regeringer, da færre mennesker behøvede at tænde for varmen. Dog vil priserne stige igen, når Europa kommer længere ind i vinteren, og det kolde vejr tvinger folk til at tænde op. Ja, det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan selvfølgelig følge med i regnskabssæsonen inde på juinvestor.dk, og så skal du selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben, når de sender her kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.